ایلا فتاقو انزا کیا رستو زکرکو ابل <سؤال> داو مجتا سویلیو چه دا منا که دی لزوم دی چا دبی اید آقاد دیکی زور دیر دی ایجاب مو شو قبول مو شو آقاد تام شو دی بیاو مو اید آ لازم ہو نوی اید آ لازم که دلی نشی ابدی که زور سو ډېرو ہو ترقی نه چاته تا کی گی آلات تا خیار شرط صحیح دیگه نا اگه من راستلا را ده حکم او خیار رویت من راستلا را چه کمینا ده تمامیت او ده من راولی ده چا ده لزوم هغه قوی ده اقواو ده ده وجه نده سکو رستو کم خیار چه ده وجه ده چه نده ده عیب نده اضافت چه کمینا ده مسبب ده چه تا سبب اگه خیار چه ده وجه ده نه نده حایب نقصان ده وي خپل معنا یادا چې ما تخلو عن الفطره السلیمه ما تخلو عنه فطره السلیمه هغه چې خالی وي داغه نه فطرت السلیمه چې په کوم فطرت پیدا وي نو فطرت کې نقصان راشي نه دي ته سوې حایب چې فطرت السلیمه ته خالی بادي کېدل شي نه دي ته فطرت کی نوی بیادوی زنی مسئلے پا اور بینا کی گئی نو دا عیب بینا چی دا نو دا چی دا عیبو نو دام پا اور د تجارو دا پا اور دا چا دا تجارو دا تاجرانو پا نیز بانی چی کمشی آئی بی سابی یعنی چی دا, کم دا کمی د وجه نا قیمت کمی لکه قیمت کس رازی؟ کامی رازی و قیمت کی کامی رازی آنو دیتا سوی لیکی گی آئے بی قیمت کی کامی نرازی ماغا سن نرے آئے ام نرے رابشی خبر ادر تک کئی اسخا سارش ہوئی اسخا سے ہوں لیکن یہ سیچو لگائنو خلو پسیچے پاکیو لگی ایسی خجید ازتالا المشتری علا عائبین فی المبیعی فوہو بالخیار انشاق زروب جمعی سمن و انشارت درو کلچ خبر شو مشتری پو یو عائب بانی پو کی صحیح دکھا نا فاو هو بالخيار ان دلر خيار ان شاء اخذوه بجميع السمن كفخ اينو بټول قيمت دي والي چکم قيمت په عقد کې مقرر کړلې پاکه قيمت دي سكي والي وان شاء ردوه فخ اينو رد دي کې وقيري يوه دي مطلق يا او بل عقد مقيد عقد مقيد عقد چاگا مقاید دے پا قید د زکر دے آئیب سارا مقاید دے پا تو ایراما سارا تفسیری خرطوی د خرسو میں خو پین زمجل پکې نشتا پین زمجل پکی مناقض چکا نا تو تاووی چھو دی کے دا سا دی آئیب ایراما سارا جے کمدنو سیکل دے خرسو میں خوب داگا جے کمدنو ٹیرو نزار پنچار دے عایب دې تاسوکو صحیح ده تا او کنا صدا دې مقید اقدم څه شي داغه مثلا سنه چې زبر رضا شوم سره ده تا ماته عایب څه کو وی او په اکای باندې رضا شوم دا غینه پس پکې بل عیب نشته ما له اختیار نزه جزيرات کما لکه چې و کومه ته دی ویل وکنا او زه سره دې نه څوشوم وائی تو برہ دارشو معدل ایم یواقر دی جبایی کی زکر دعائب تکڑود نیشه لیکب تکڑود نیشه دعائب تطکر اپکی تجه دعائب تطکر اپکی تنیشه دعائب تطکر اپکی اونشه انو دا اکد دی مطلق دیں او دو دی مطلق سرورت پر ایم بعد چات دین مطلق کامل تکی نو دا اقدی مطلق تقاضی دا دا چه بائع با مبعور کئی غیر ماعی یعنی سلیم بے سکی دا اقدی مطلق تقاضی سلامتی دا صحیح دکھا نا یعنی توقود بائع نسکی دا کی جیچ دے سور کئی سلیم سکی مبیع سور کئی سلیم آور کئی اوز چه کمننو چه تقاضه خداوه لکه ده نا توقوت ده چه دا بایه با مبیع سوار گئی سالی باگوار گئی او چه کلا مشتریو کتل ممبیع کسا ده عیب ده نو خلاف و توقعو کارو شو کونو شو نو چال اختیار شو مشتری لسو شو خیار شو اقلی پا دک کا پیسو دی سکی واقلی او گینی سکی رد دی پیسی با نکمائی زکا و واتس نقصان راغلي عیب دی ګنه او د واتس اپ مقابله کې سمند نی چې کله دا مقصود ګرځولې شوی نه چې کله واتس اپ مقصود وګرځي مخې مونږ وليدي بیا مو مقابله کې سره راځي سمند راځي او چې کله مقصود نه وګرځولې شوی بیا مقابله کې انسه نه را وایي شوې لئن نمود لا کله ده زګمود لا ښه اګه دی چې واتس دا تقاضا کی دا وصف دا سلامتیا فا این دا فواتی ہی یتخیر مجھے سلامتیا وصف فوت سو دل اختیار دے قیلا یتزرر دا دے دا پارا چھدے زرر برداش نکی بلزوم مالا یرزابی ہی فلازم اولو دا, دا سیاقت چھدے پی رضا صحیح دکھا چھ سپے نا دے سپے نا دے او قدبانی منگ دا سیاقت لازم کو چ دې برضا نه نه زرور یا تزر لازمی دی کنه چې نقصان او چت نه کی یې راځي مطابق پیسې کمه کګا نه جواب ولاس له ایم څه کو و النقصان او دې مشتري لداه تیر نیشتي چې دا ام بیا دي ځان سرسکی حساب کی او غت دی وې چې تماله 500 روپیا را کړیای په مقابله کې دا کوله لانا لو صافه لا يقابلها شيء من الثمن بمجرد الاقد زکه چې ووصف چي نو دې مقابله کې ثمن نارجي په مجرد يقات سره صرف پاک اثر د وصف مقابله کې ثمن نه هو چې کله وصف مقصود به ذات څخهږي او ګرځول شي بیا وګورئ کیسه له سپارښ کوي چې دا غلام نه دې ډوډۍ نه بخای تنور باندې پوي رځې قیمت 200 روپے دی علي عباس دې نه دې خباز دې رځې قیمت 1500 روپے دی ستا خو خا دکدې زر دالې کې د 1500 تو تو ته ته زړه ډوډۍ وال علماء په 1500 دلته کې په عقد کې ډوډۍ څنګه شو فور شوې چې بوې ته اوګل ډوډو چاله نه ورته په شي ويګ کنا سر په اقتباني د اوصاف مقابله کیسه ناراضي سمه ناراضي ولئن هه لم يرضى بزواله عن او بل وجدا بل یو خدای دې چې د اوصاف مقابله کیسه ناراضي دیمه دی واجه باې او پرس کا دا غلام خرڅ کړه د بصور په فجر هدو ته باې دې بزور خرڅوم وسمه دا دیوي چې دغه قصہ دی عیب دی نو په تاسو سره ښه یګا نو بایپاس سره خوشاله نو بایپاس سره نه خوشاله نو کومنګ د بایې نه کټو تھی نو چاته نقصان نه بایې ته کنه زارړ ته چا دی ځکه بایې زورو نه په کوم خوشاله نه دی او کومنګ ما زیب ما مبیعا عیب جنا ما بیا په چا لازم کوم او مشتری باندې چا باندې zarar de مشتری باندې zarar دی نو د مشتری zarar ختمیږي که ودی چې ول څه شي خيار څه فائدہ کنه اول چې ضمانت باندې لس ورکای zarar ورکای چې 200 روپيه درس کوي کنه ولی انه انه شوي ولی انه ولم يرضى بزواله عن ملکه دینه له خوشاله د ګمرو په ځای له کولو د ملک مزاله کولو دې مبيعي فلري کولو دې مبيعي د ملک خپلنا بيقل من المسمى د مقرر شوي بي قيمت نه بکم و باندې فایتذرر به دیک په zarar urasi کیچا تا بای اتا zarar برداشت کی بای و دفع zarar کتو چې مشتری تسه دې zarar دې و دفع zarar علی مشتری ممکنن مخفقه گا اوس په مشتری نه مو zarar زغو بدون تضروری هی با غیر در ضرور که اولو در چانه مشتری نه چه مشتری نه مزرد نوالکو نه نو مشتری نه ضرور سکیده شی لره کیده شی بادران و المراد او مراد و عیبی هی عیبون کانا این دا یاد لرا چه دی عیبن مراد آغا عیب دی چې د بایی با کرسو چه چا کرو بایی کرو ظاهر چا کرشو مشتری که یعنی جوړا یې دا نه چې مشتری په غاډي کې بوتل وخېما تاسو او خورنده ده په یعنی هغه اب چې د عقد نسو مخ کې او څه کارو باه غره کار چا کارو شو دا عقد په ټیم کې کارا شوی مو کله عقد په ټیم کې سو کارو خوره چې دا خدای مخامو کو دا داولنی دته او ته سره ده دنسوي رضا شوي والمراد به عیب او مراد به سره کومرا غیب ده کان عند البائع ولم يره المشتري او لیدل در لدره مشتری عند البائع ولا عند القبض نه ده به به ټم کی نه ده شابه ټم کی قبضه به ټم کی یا نذا لکرا رضا وان به کوي لیدل به خصوصا هزار وقلم ما اوجب نقصانو ثمنه فياذه وکلو ما او جوبان نقصانو سمن داهب تعریب دی چې واجب نقصان ل چا سمنو پهعادد د تجارو کې چاک او تجررانو کې مهب دی ل تضررو را ب نقصان معیتې مظ کا خاصل خمتې والمررجو في ماری پې اور هولی تضرور چې د بندته جضروره چې به سره سی ب نقصان معالیتتي چه مال, مالیت کس را شید کامی یعنی او شید دو هزار روبوده او اٹھار سو تسشید دا کش دا نقصان شو دا تضرر سو کامان آنقصان دا مالیت و سشید رازی پہ انتقاس دا قیمت چه قیمت بازار کس شید کش شید آنو قیمت پسنگ معلومی گی تا تاجران و نبسید گی پارا شوی و معلومت پرچانکی گی اوز گارده پرست کان نو ماو تا خواهیو چه گارده ده سنخا پیرا لنسو چلو شو چه نخا پیرا لنو تاجرانو نو خبره اغیوی ده خوبی سزار رو غرزولی یاوی چالی سزار نو دادا اغیو غرف لسه ده زنی سیز زمون په نظر با غرسی اغیوی اغیوی پنید رو سمسلا همو ای پنیدل وسنی مصالحہ نه لکه وې ټیرونه د ګاډي خراب وې دا څه خبره چې ورته ټیرونه خرابې دا څه خبره نه هغه موږ وای چې ټیرونه یاره هوټل شس شې ټیرونه نه هغه وې دا څه دومره مصالحہ ودا چې کمونه دا اور فالګه سانو تسي اعتبار صحیح لگا نه والمراد به عیب ها فکل ما اوجب نقصان الثمن في عادت التجار فهو عیب لان تزرر بنقصان الماليه زك تزرر بنقصان ماليت او او دا نقصان مالیت پر کمول قیمت و المرجو فی معرفته عرفه علی او چې کمونه په معرفت دې کې عرفه اهلیه هغه په جندل اهلی وَالَيْكُمْ سَلَامُ